Ja, det är jag som har valt film i veckan Och eh, på andra sidan Skypelinan här Så sitter också Nils Tobias, Axel Och Sven Ja mm. ah, just det eh, veckan, <coughs> i, I veckan har vi sett Mellan eh, med tystnär, Som i stora drar ut på att i Virginia Slash Buffalo Baltimore, i USA, Baltimore mig, eh, Så är det en seribarder Buffalo Bill som ränner löst som kidnappar och mördar och skintflår unga kvinnor. Mm. Eh, en FBI-agent då, eh, Clary Starling, som spelas av Judy Foster, eh, skickas då till eh, en inspelad eh, tidigare seriebander. Eh, gammal psykiatriker som spelar eh, Hand on the Candles som då spelas av Anthony Hopkins, eh, För att eh, intervjua honom eh, och för att då få möj möjlighet till information om eh, då den här eh, fria seriemavlaren. Eh, och när Buffalo Bill kinnar för det nytt offer i, eh, under filmens gång så kommer eh, jakten på honom intensifieras och eh, Clary, eh, Clarys eh, jobb blir... Eh, FBI förlitar sig mer och mer på Clarys eh, och då en av The Cannibals som informerar fungerar allt. Ja men bra Jeppe, jättebra. Uh. <laughs> jättebra. Ska vi köra? Vad brukar vi köra? Här, Är det betygsrunda som? Mm. Vi körns. Vad kör vi? Jättekort motivering och sen så får vi. Eller Jeppe, du har du lagt upp något speciellt för att jag ska inte bara gå in här. Nej, nej men precis. Det, det låter ganska bra. Mm. men sen jag pratar nu så kan jag väl säga en betyg. som det får en jag ska säga en objektiv fyra men en subjektiv tre. Jag tyckte jag tyckte om den men om man jämför med andra bättre liknande filmer som Seven så känns den lite grå och lite lite lång lite Långsamt. Jag skulle vilja ha högre tempo den är inte samma spänning som många moderna till så Men att den är väl, väl spelad och väl utförd. Mm. Bra. Och jag, jag tycker också om stycket Mm. Jättebra. Om mm. man kan Hade ja, du Adams? Betyder jag också? du ta det sen kanske? Ja, ja, precis. Jag kan se det sen mm. eh, sen. ska köra Spär. Nej, jag sätter. en... Femma! Oj! Oj, oj, oj! Där kom den! Snabb motivering. Alltså jag, tycker, jag, jag är inget skräckfan egentligen. För Som jag nyss har pratat om det här innan, Jag tycker de är så fruktansvärt dåliga. De allra, allra flesta. Mm. Och ofta är det så att de, har, de är bra tills något händer. Ofta att, till exempel, att man är den som verkar svinläskig, och sen visar det sig bara är. Jag tycker alla att de kan hålla hela vägen ofta det tycker jag ofta att många cykler med bra men sen blir det bara pajet av allt. Liksom. Mm. Jag tycker att den här klarar att hålla sig. Det, det spårar inte ur eller någonting genom hela filmen egentligen. tycker Jag eh, Och sen är, jag tycker att det är fantastiskt, Skådespelare. Och så tycker jag Story är jättebra. Så det, är, det är lite så här som Jonsson som inte sa att man fick göra. att Det är liksom, lite av chansen, lite, lite av det men jag tycker att den är, den är väldigt bra. Ja, det tycker jag. Jeppe, satt du en tre eller en fyra? Nej, alltså, ja, det, det blir min tre alltså. Det blir en tre, ja, precis. Ja, jag, jag är inne väldigt exakt samma som, som du, Jeppe. Att, jag har sett en tre, men som sagt så känns det ju verkligen, verkligen, verkligen som en fyra. Och, och jag hade samma samma jämförande film som Seven, att mm. det den, den är mer spännande och liksom håller uppe tempo bättre och en, en roligare nu var ju, alltså Hannibal är ju han är ju en femma mm, mm. <laughs> jag får inte med, vi kan ta det sen men vi kan ta sen, och jag tycker dock att den här Buffalo Bill, mm. att jag, jag ville att han skulle vara mycket mycket mer som Hannibal jag tycker att han var jättetråkig och av ja, vänster riktigt. Ja, håll inte med när vi talar Ja, till det blev. Ja. Yes. Jag... jag var lite klurig. Jag stod och vela lite grann mellan 4 och 5, men det blev en 4 till slut. Jag tycker det är en riktigt bra film. Eh jag alltså delskådespelarna är sjukt bra framförallt Anthony Hopkins gör det hur bra som helst, alltså. Han är ja, riktigt bra Cyclone, så att säga. Um, och jag, jag kan ändå gilla att den är liksom lite långsam. Jag tycker ändå att det är härligt på något sätt. Mm. Att det, ah, det är skönt att den inte känns så supermodern, så utan att det är liksom, det går lite långsammare. Och. Ja, på något sätt känns det som att då ger det mer tid till, alltså en, en lysande skådespelare i en sats. Mm. som typ Hopkins får göra. Mm. mm. mm. Ja, uh, uh. Uh, uh. Uh, sch... Han... uh, jag kan läsa vad Adam skrev med i chatten. Jag citerar nu. Jag ger filmen 3 plus. Jag älskar öppningen och hela första med handbubbar. Han är klassisk <hums> film-OP, <limpret> men jag älskar den. Filmen känns väldigt välgjord och många saker känns genomtänkta <humsbad>. <sålt Trent> och kloka. Men när nazistakten kommer, jag bara och trivs över stämningen och stört med klassiska skräckgrejer samtidigt som jag inte trivs med känslan av att vara rätt. Det kan vara hänt att jag hypeade upp hur läskig den skulle vara Och så blev det värre Men jag tycker verkligen inte att det är bekvämt den här sorters underhållning <laughs> Rent filmmässigt är den fyra fira i scen. Men detta är ett personligt betyg Och min dåliga känsla genom filmen drar tyvärr med filmen till ett tre det var intressant. Ni hyllar ju hockeyn så mycket. Jag tycker ju snarare att jag blev besviken, man har ju hört så bra om hans insats, men jag tycker att det var överspelat. Att han var för stillig och att musiken var så uppblåst och att han skulle liksom smaska sådär. Ja men det, det, det, det, är, det är lite uttjatat också, det är liksom, alltså, det jag vet inte om man ska säga men det kan, jag tycker det känns lite som att, som att, eh, typ så här lite grann som när vi såg Falling Down, när Adam bara tänkte på Foo Fighters videon, mm. att man har liksom fått inprintat det från andra håll innan man ser filmen, då blir det ju en annan grej. När ja. jag, jag, jag sa första gången hade jag ingen aning om smaskandet eller någonting utan det blev ju som liksom en... Mm. En Q men får man berätta det för sig efterhand då är det klart det blir pajer tror jag när man säger det. Så jag tror att yeah. jag hört, Ja. Jag har hört att det var improviserat Ja. Mycket mycket tror jag är väl, som är improviserat. det är det inte joken alltså inte Jag har inte hållit tungan på mig tunga tiden. eller? Jo. Jo, ja. Ja. det är också mm. så inte ah. Kan Ja, ah, alltså, det det är inte smast men det är egentligen Den där, <laughs> <laughs> den där. <laughs> Det är allå ja, men jag, jag tyckte att det var en en intressant karaktär för man man man insåg ju hur hur syka han var men mm. man man var ju inte ond på honom. Nej vad som jag man gillade honom på Ja precis han han hjälpte ju som ur karaktären och mm. de hade ju som en förståelse för andra mm. på något sätt känns i alla fall mm. eh, och jag tyckte det var eh, kul att ha en ond på sin egen sida då, måste jag säga. Ja mm. precis mm. Fan, han var ju inte ute efter henne på något sätt. Nej. Nej. Vilket, var, vilket var det. Det är ju skönt. Men alltså. För att, bara, för att komma tillbaka lite till. Jag tror att. nu fryser. Nu fryser. Jag skojar. Jag tänkte komma tillbaka lite till mitt eget betyg. Jag bara säger att, att. femma jag har sett det på den. Det är från mina tidigare upplevelser av filmen. Mm. Inte för. Kanske den här gången. För spänningen blir inte lika. Alltså det blir mycket mindre spännande för mig. som jag har sett Sett den. Sett den. Så många gånger. Mm. Men första gången jag såg den tyckte jag det var så jävligt stor. Mm. Mm. För är, alltså, han är verkligen. Alltså bara stämningen att, att allt det är så superkontrollerat kring honom. Det bygger bara upp det som att det är hur läskigt som helst. Bara. Rör inte glaset typ. Man är som mm. bara... Mm. Men skådespelarens satsen, Anthony Hopkins, förlåt. Jag har drog ett sidospår. Jag tycker att det, han, man har ändå sett henne mycket, Anthony Hopkins. Väldigt många blandade roller ja, Men att han, en, en, att han ändå Är så jävla obehaglig Tycker jag är riktigt bra gjort För jag kan tycka att Typ Tom Cruise skulle jag aldrig köpa som en psyk För Tom Cruise är för mycket ja, ja, ja. Men förstår du vad jag menar alltså, han, Tom Cruise är för stor skåd men... Han är ju bra på, eh, på att inte spela psyk Jo men, var... men förstår ni vad jag menar Att man är... har ju som liksom ett bra psykutseende ja. Jo absolut, absolut. Men det, det, det jag menar är att att kunna övertyga som, som liksom jävligt obehagligt skurkt när man inte är så känd. Det är ju... När man är väldigt känd. Det kan vara ganska svårt. För man tänker på de här riktigt bra, onda typ Christoph Waltz. Han var ju helt okänd mm. när han kom in. Mm. Typ Xavier Bardem var vi inte alls känd innan No Country liksom. Nej. Och då blir det ju så jävla... Då blir det mycket mer obehagligt. För man liksom, ah. då har man ingen koll på dem. Men när man väl bara får lite kläm så här... Ja, liksom då, svår... då blir det svårare att köpa det som man säger typ... Men släng in med fan som helst. Brad Pitt eller alltså någon så här, jättekänd, det blir som ja. det går inte... Och Anthony Hopkins, det jag menar att han var ju känd när den här kom. Ja. Och vi för oss har vi sett, och ändå tycker jag han gör det jävligt bra. Ja, mm. ja snart kändes hon bakom. Mm. Däremot tycker jag att eh, Judy Foster är kungen och väldigt, väldigt snygg också. Mm. hon var väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Ja. Äh, men också eh, Buffalo Bill, eh, okay. jag tycker han var... Eh, jag, jag tyckte att han var obehaglig och jag också han, han kände så, det, det framgick ju att han, att han var osäker med sexualitet men kanske framförallt med sig själv men han ville vara ha så här det, det är lite läskigt för att då, då har man, när man har så djupa problem så tror, tror man verkligen på att han kan göra obehagliga saker. Exakt. Mm. För jag tycker inte att det fanns något extra element i dem nästan. Alltså, det var som att han inte bara. Jag kan tycka att det är lätt att man blir liksom bara ond. Förstår mm. vad du vad jag menar? Att man blir Aj, bara så ond, lite som typ Moriarty. Eller han, han är jävligt bra. Det var ett till exempel. Men förstår du vad jag menar? Att han är som, han, är han känns så sjuk mm. på riktigt. Så där mm. tänker jag mig. Mm. Nej, men du förklarade lite. Mitt problem med honom eh, inser jag nu. Och det är väl att. Eh, jag har hört mycket om liksom Hannibal och sett några från klipp från Hannibal film Tror jag, mm. som jag ville antingen den innan Eller den efter, så hade det som för mig Att det skulle vara Hannibal som var den onda Och så var det en annan Buffalo Bill Så det satt som att vänta på att, mm. att filmen Skulle leda till att alltså Jag tänkte som hela tiden Buffalo Bill-grejen var som bara En inledning på det hela för att Kanske koppla sig ihop sen, men att sen liksom Hannibal skulle då fly som man gjorde Men att då skulle han Ja men, checka upp någon liksom Och skulle han på honom så då, ja, ja, Lite som du förklarade som Ada Alltså att man hade en förväntning Och så blev det något mm. annat Och så var det mm. inte riktigt i smaken Som sagt nej mm. Absolut Nej men jag, jag tycker jag gillar också Buffalo Bill, det är som två Två olika typer av psychos Alltså Verkligen. Hannibal och Buffalo Bill mm. För han är bara ju extremt kontrollerad på något sätt. Och exakt, väldigt, exakt. Väldigt, väldigt intelligent. Ja, exakt. exakt. Men han känns liksom men, en smart, mm. en smart liksom, bad mm. guy som är väldigt... så här, men, Kan du komma ut från vad som helst. Alltså han är ju liksom, han skulle, han blir, alltså, det var det han de sa i filmen att när han åt någon så hans, liksom, hans puls höjdes alldeles över mm. mm. Så mm. han var ju motsatsen till Buffalo Bill egentligen. Mm. Mm. Han kändes ju väldigt så här, impulsiv. Och, mm. liksom ja ah, nej jag tycker ja jag tycker ändå bara fånga bilderna det framgick inte riktigt av uh, <laughs> den så fantastiska sammanfattningen av filmen men att han är ju en gammal psykiatrik som liksom, är väldigt upptig på att manipulera mm. folk och det var ju det var ju en häftig grej om mm. uh, man insåg ju eller det, det var då Cla uh, Clarice Starlings uh, boss som inte ville ge henne direkta direktiv uh, innan hon gick in för att träffa han då ja. För att då skulle han lista ut det Han skulle säga igenom det direkt ja. Precis Och det, det var ju coolt att han var så Så opel som man mm. skulle Tyckte jag Och att man, som du säger Man hed ju på honom lite ja. Man ville ju att han skulle Ta sig ur den där buren Och spö ner Man väntar ju bara på det här. De vet inte vad de ger sig in på nu Nej. Jag alltså tycker att han är svinbra. Så inte bara han, utan hur de bygger upp honom. För att jag tycker ofta alltså, det är ju verkligen motsatsen till liksom, gudfadens skurk. När de kan sitta och prata vid en lugnmiddag. Liksom. Att att, alltså Hannibal, man kan inte ge någonting. Alltså, det är så, han lyckas ju döda killen i cellen bredvid, typ, alltså, fast han inte... Alltså, att liksom man, ingenting får lämnas åt slumpen man, liksom. Och det gör det så jävla spännande för då är det så att man måste tänka på allting. Ja, jo, Man blir alltid nervös när hon är där när hon ska lägga grejer i facka. här ja. Jag tänker alltid att hon ska, han ska dra de... igen lådan, mm. alltså bara... Mm. Jättebra scener när hon satt där utanför. Ja, fantastiskt. de sa ju till, till henne hela tiden att gör inte det här, gör inte det här, gör inte det här. Gå inte nära glaset. Berätta, berätta, berätta inget om, om dig själv, själv exakt. Det, väl, men hon gjorde ju alltid, ja, om sig själv. Gick alltid nära glaset och liksom då satt mig alltid på, på måla. Mm, mm. Ja, precis. Ja, det var skitligt. Men jag tycker ändå inte trots de scenerna så filmarna eh, däremellan kan man säga var inte, hade inte samma spällning som många moderna filmer. Eh, typ han eh, alltså ser inte supermodern, men det finns andra exempel där den ändå till ytan kanske går långsamt men det är som en eh, en annan drivkraft som gör att man sitter Ja. ja. men är den är, den är lite det där, jag. Den är den är mörkare Seven. den är, den är ja, den är, men då håller med. jag med. Jag tycker de är lite samma klassumsseven och det är väl lite samma alltså. Det är väl viktigt att inte rekommenderar att de är så, så lika på mm -hmm. Men jag tycker det är ju alldeles för få sådana skräckfilmer. för det, jag tycker de två det är de bästa om man om man kan kalla dem skräck men det är väl som thrillerskräck. De, de blir som ja. Men det det är, det är ju liksom det är för att det är skräck med bra handling det är ändå ju så jäkla sällan. Det är alltså <laughs> Och, liksom, och just att det, liksom, det, det stannar vi att det är en kille som är psykologisk kannibal, och en annan kille som har ja, någon slags könsidentitetskris och allt möjligt på allmän psycho. Det är liksom inte att han i sin i filmen så blir han i vanliga Nej, exakt. Och exakt <laughs> det jag menar jag. Jag tycker, också, jag, tycker <laughs> jag tycker det ser ganska skrämt Det jag tycker är bra med, som jag, som jag håller med, nysslutet med också att. Jag, jag, alltså jag föredrar ju liksom En jävligt obehaglig film För en liksom sån här pop-up-skräck Som man bara rycker För att en sån film när man sitter som spänd Och väntar på ryck hela filmen då är ju jävligt obehagliga just i stunden Men sen så knallar man bara vidare alltså jag, såg, jag såg Blair Witch Project igår Jag, jag var knappt berörd ja. där, Men då, jag knallar ju bara hemskt sen Men liksom en sån här med de riktigt vidriga karaktärer typ. ja. Eller så, både som i Seven och i den här det kan ju som sätta mer spår in. Har... Det, det. Man, man kan ju inte vara riktigt. Exakt. Det är man kan det man. jag måste ha det elementet eller skrik för jag. Alltså, med allt med monster och allt som är liksom övernaturligt. Det det biter från. Ja, det är lite. helt andra filmer Uh, jag tror att alltså, filmer som är baserade på noveller blir ofta väldigt bra, känns det som. För att alltså, noveller är ett lagom format för att göra film på. Mm. För annars, alltså, liksom en bok kan ju många gånger bli svårt för att... Man måste klippa bort så måste hoppa så mycket Men en novell, då, då kommer du få med allt. Och så kan du dessutom ge liksom, direkt en lite fria händer till att lägga till saker också. Oftast. Ja, verkligen. Det är du rätt att jag tyckte om också, jag om alla små grejer Han och snack om land att de vävde in det, men det var inte för tydligt liksom. Jag älskar ju. Typ, låtar, som där som de inte sjunger titeln. Ja, okay. alltså, förstår du menar, det är lite mer subtilt. Inte typ Bob bobmanet där den sjunger. Titeln. Mm. Jag, mm. Och så det tyckte jag med den här filmen också att det är inte liksom det handlar inte. Så alltså, titeln har, är inte liksom. Direkt Nej. koppling till filmen Den hade du inte det Nej, för det är som Femte elementet Det är ju liksom Det är ju En alltså, jag satt hemma Vad sätter du? En femma Ta det, jag är ju Vi vill ha det En femma Bra, jättebra Snabb motivering Det är det Som har glidit in ja, är... från Som inte ja? Det är en del av min tysta, liksom. mm. men Den är ju Jävligt spännande Genom hela filmen Och har Alltså han är bara, Nej, så jävla bra kan jag <hör> och liksom ja det är bara det bra på ett annat sätt. En certain förutförligen. Ja. Mm. Nej. för DVD:er kan ju det var jättebra, men du det är in lite det vi pratar om nu. Du kan ju hänga med. Det är inte så. Mm. Mm. Äh, vad var vi vad pratade? Det var jag som var på äh, ja, snacka skit om titten, men, ja, men... Ja, jag, jag tycker det är, tycker intressant. Det är, intressant. är på. Ehm för, hon, hon, var det hon som var landet. Nej alltså, hon, hon hade ju, när hon var ung, ja. då, vet inte, hennes rädda dog eller var? Ja, som bodde ja, hos hennes moster och, och, och, och, ja. på en farm. Och då så var det någon kväll då hon vaknade de inte kunde sova för att det var någon lamm som liksom levde av Och då ute i laggården, mm. utanför så hade hon slaktat lammet. Ja, och hon blev ju så förskräckt av det. Ja. Och tog med sig ett lamm Och liksom, det hon kommer ihåg från det att liksom, Hon kunde sova då på natten Var liksom hur lammen skrev Exakt, men det är enda, som, enda gången Lammen tystnar alltså, Silence of the Lambs, det säger ju aldrig alltså, jag, jag tänkte ju som att lammen skulle tystna När hon dog, eller på något sätt Hon skulle komma ifrån det där sina mardrömmar, eller Ja, Han säger ju det alltså, Han säger ju liksom att ähm, ja, men, Tror du att Eller tänker du det att äh, den här tjejen alltså hon som var vad var hon var någon Polly eller vad det nu var mm. eller senator. Mm. Alltså liksom om du lyckas rädda henne är det ditt land så att säga. Alltså det där landet som hon tog med sig Ja, så det, ja, så, det. Ja. så det är väl det alltså, det är det som är vara Det är det som ska vara sär att om du lyckas rädda eh, henne så Uff. ska landet tystna så att säga. Mm. Mm. Ja, rätt det är så. Mm. Då ja, tänkte ses, vi titta. Men var det med fjärde nu igen? Det var, skvans, var där, eller? Ja, Men det var ju en symbolisk grej. Han, hade ju, han var ju en kokong. Men vad var grejen med fjärde? Vad betyder Vad, vad hette de där fjärde? Med? Det var ju det manal, ma tror jag, de Ja men det var ju någonting med att, att du... inte vara i, i sin kropp eller någonting. där. Så det ja var men någon... alltså, det var ju liksom att, fjärden, att det var en symbolisk grej. Alltså det för förändring. Ja, det var liksom en kokong och sen så blir det en fjärde, Alltså det liksom var någonting väldigt vackert typ. Och han, hans offer var ju alla lite ja, lite mulliga tjejer och så vidare. Det var inte liksom det var inte Victoria's secret chaina utan det var ja, men, lite mer average yo's-garna. Ja. Oh. Var inte det endast för att det skulle passa honom? Alltså det var ju lite det också, att det skulle vara rätt size för honom, men, men jag tror också att det var sjukt ja, men det var, det var jävligt snyggt det där med alltså, allt det där med fjärden och... Mm. Ja, Sen gillar jag... Gillade, sådär, små, sådär. Alltså, vissa, alltså när jag såg den första gången, det, alltså, jag hört, ni, ni förstod det nu kanske, men ni, var, ni kanske inte lite för gamla. Nej? Men när det, det han var låg mm. Alltså när han, när, när han flydde mm. det, det, det var så jävla chock för mig När han såg det första gången Alltså när han mm. hade tagit över ansiktet äh, jag, jag fattade det direkt Va? Jo. Ja, Jag fattade direkt att det var han som ja. Men jag gjorde inte Jag var inte så kritisk när jag var 15 Så det var, ja. det, det var helt mind-blowing äh, det, det jag... Jag, jag trodde att det skulle vara han också Men sen när de sköt han i benen Nej okej okay, det, det är ett liv som ligger där <laughs> Han rövde i synningen. Ja. Men sen så... Sen trodde jag också... Sen var det... det, med det när de de huset, då, jag det var slutscenen de skulle storma huset. Jag trodde att det var klart då. När jag sa det första gången. jag trodde att att de var och skulle knacka på. Ja, så, mm. så, så det tyckte jag också var snyggt. Det är ju ett vanligt knep eh, får man säga. Nu har jag inga där de, exempel på filmer där de gör så. Men det har man ju sett tidigare. Att man, man tror att det är scener som ska gå ihop. Man ser från olika bitler, mm. eller olika storylines. Mm. Eh, jag tror att det kan det vara snabbare cash, kanske. Batman, Men... Dark Knight. Really ja, well. exakt. Bästa exempel. Men det visar sig att de är på olika ställen. Mm. Eh, trots det så, tro, eh, så blev det ändå överraskning. Nice. och det är, ja, det är ju snyggt gjort. Eh, mm. Särskilt med tanke på att de var så tidiga eh, med det. Mm. Nu... Men hela det här slutet Jag hade svårt att hänga med när hon Hon får ju till den här farsan nej, Hem till någon familj Nej hon får till den här tjejen Som var tagen. Ja, eller någon ja. av dem som hade blivit döda där Hon sydde ju en massa kläder Och någon tank som var lärare Exakt Och då spod hon och skulle snacka med den här tanken Jag vet inte vad fan det, ja, det men ja. Jag ja. tänker innan det När hon kom till det här stället Där hon såg de här markeringarna på den här Tröjan. Men det var ju hemma hos tjejerna någon av de tjejerna tog det. Ja, ja, ja ah, okej. Okay. För jag fick det som, jag, och så ja, det på någon det var konstig scen och ut genom fönstret och så gick den där killen där. Då trodde jag att det var han. Jag så. trodde, att det var jättekonstigt. konstigt. Om det slåg en eller någonting. Ah. Nej men det var ju alltså, det var ju den första tjejen. Han, han var ju, alltså Buffalo Bill hade ju klickat ut sitt och där det, alltså tjej och syk. Var det det jag hade aldrig Nej. Jag antar det, att han var, alltså han var liksom hon missvång efter som lärde upp henne första offeret och sy. Jag tror mm. att det var så. så upp, men jag uppfattade det som att han hade bara gått hem till henne. Och dö, för det låg ett lik i badkvalet där i källaren var långt klar. Men just så det, det, det kanske gjorde det. Jag tänkte vara rätt i? Att han inte tagit reda på honom. Jaha, mm. det var hon, mm. fy fan. Ah, oh. så kan ja, så just det. Då har du rätt i faktiskt. Jag glömde på honom. fick som aldrig någon tydlig förklaring till för det. Clarice är ju en, en kvinna i ett mansdominerat Aha, det visar expert, också. Och Hon är ju betydligt svagare än resten, vilket man påminns om liksom, genom hela filmen. Men också väldigt ambitiös och kämpar hårt. Men precis uttryckt som svag, men varför varför tror du att hennes boss just valde henne till att träffa Hannibal? Nej, det finns många andra eh, typer som kanske. Jag, är men det är väl, det, jag, tror, jag tror det ligger något till det du säger. Att, att jag kan tänka mig att, att, om, eftersom att eh, om man är tjej i typ FBI eller polis så här, att då, då känner man väl kanske lite press man måste kompensera upp för det man brister i fysiskt. Att hon kanske är lite mer skärpt på så sätt. Alltså att hon är på sån ambitiös. Mm. Mm. Tror du ligger det? Ja. No. Att kompensera upp att hon är. Ja, men ja, det så vi tar också att det var lite bara att han gillade det som person just men jag tror att det även att, även att jag tror att... även för att hon var fräsch ja men alltså han, han, han sa väl det alltså även om det var han eller om det var av vad han nu heter han som hade det där mentals husfängelse så det var det nu är, han sa ju att Jaha så nu tar ni liksom en ung tjej typ eller något mm. alltså, liksom för att det skulle vara en ny infallsvinkel på Hannibal för att de har ju provat 25 gånger redan med liksom stora starka män eller gubbar liksom så då tänkte de ah vi provat en ung un söt tjej det kanske funkar bättre men samtidigt tycker jag, att jag tycker samtidigt att också att det visar sig ändå att hon är ju smartast alltså hon är, ja. De andra är ju de är, de är mer så här män som tror så mycket på sin sak. De ifrågasätter ju ingenting. De är, det är det som som, som Hanna-Amanda sa i, i sin podcast. att de, Folk som tror på spöken och sånt, det är nästan bara... När, alltså man tänker på det, de som berättar för att tror på spöken, det är ju tjejer. Mm. Ofta ja mm. ofta, exakt. Mm. Och det, är of, det, är, det blir ju lite i att män ofta är så säkra på att man har rätt man är så här, och, och det är lite samma sak här att Männen var ju så jävla säkra hela tiden på att få dem ett liv och kör på det Men hon är ju ifrågasatt det ju mm. hon, Det var ju som bara i telefonsamtalet i slutet När, när han säger men, Du kan lägga ner, vi har honom liksom, Och så får hon ändå till den här tjej. exakt ja, Exakt, det. hon är i här Och det visar sen att hon är små alltså. mm. så Jag tycker mm. ändå inte att det var Det var inte på något sätt exercises. Nej, alltså det var ju mer bara talande för hur den miljön ser ut. Alltså den visar det väl. Ja, exakt. det. är ju exakt så. Ja. Så vad det var. De de kommenterade väl också att han sa han sa i bilen sen att det blev värre på med där. Alltså liksom, mm. det de var de medvetet Ja, Nej, ja. man tycker ju om den bossen där. Precis. Ja. Men, Men sen är det hon försöker de försökte hela tiden att, att liksom sexualisera henne genom att typ Vet han, han har bara frågat en massa sexgrejer ja, Han men... frågade om, om chefen Tog in henne till ett så pass viktigt uppdrag För att han ville ligga med henne liksom. Exakt men, men hon föddes som aldrig in där Jag tänker att hon slog bort det där bra Nej ja, men det, det är faktiskt alltså, Framförallt om man tänker på vad så, Är det ju ett eller vad det? Ja, lite eller ja, Och liksom amerikansk film Det är ändå intressant liksom, att de gör en så pass mm. Ja men en, en, en Vad heter det? Exakt Kraft, Vad heter det? protagonist jag menar så, en, en stark kvinna så att säga. Att man mm. har liksom en sån roll. Mm. Ofta så är det ju... Jag håller med. I vanliga fall så det som hade hänt hade ju varit liksom att ja, hon kanske verkar lite stark. Och sen så börjar hon prata med handen bara och så blir hon rädd liksom. Och så typ såhär, ja. Alltså hela den liksom, klassisk skräckfilmsplott. Mm. Ja, då är det ju inte en alien-prestation där hon eller i Hunger där hon är, där hon är en där för att i skräckfilmer är ju nästan alltid en tjej som är huvudrollen. Eller ett barn. För att det ska bli läskigt. För att de, jo, får, så, så, så, ja. att de ska ja, vara mer maktlösa. För det är liksom, ja, ja, ja, hade, hade Bruce Willis ja. gått in i Buffalo Bills hus, då hade de inte varit skrämda. Liksom. Ja, det, det är lite dödligt. Det, det, det, kan det, det. de ju ja, det från Costello. Ja, tyvärr. Det det också. Filmen har äh, fått kritik för att den var sexistisk. För att Buffalo Bill var äh, liksom målat upp som man gjorde med att vara äh, transsexuell kanske. Mm. Eller, Uh, och att det jag skulle då uh, det skulle kunna tolkas som att det var liksom anledningen till att uh, ni förstår hur vi kan uh, uh, tolkas fel mm. att man, de, <laughs> att man att det har Ja, precis som att man är förvirrad och um, och det känns ju annorlunda väldigt annorlunda som liksom det hela klissliga tänker att säga liksom att Mm. Det är väldigt fel att ha jag, jag, tyckte... jag tror inte att det var det filmen. var ute efter. Att de ville att de bara uh, ge ett exempel på att han var förvirrad. Ja, det råkade uttrycka sig i att han, exakt. han, han vid, inte visste vad han skulle göra av sig själv. Mm. Nej, men exakt. Han skulle bara vara en förvirrad kille och då valde de könsförvirring den här gången till exempel. Mm. Eller ja, han som skrev Nobel. Ty han tyckte som inte om sig själv i grunden. Och ja, tänkte att det då skulle vara en lösning, kanske. Mm. Mm. Vad hade Adam för diskussionsfråga? Finns det nåt intressant? Uh, ja, jag hade antagat av just hon blev vald för jobbet. Ja, just Och uh, han skriver också under undrar varför hon uh, måste jobba ensam. där. Det har vi nästan tänkt av. Hon var väl bäst för det? Eller? Ja, mm. sen känns det som att hon ville jobba ensam också. Eller? Men, uh. Sen även så blir det alltid det blir alltid en mer hotfull stämning om man intervjuar två stycken. Då hamnar man som är direkt i överläge. Då är det kanske det kanske svårare att öppna upp handen och bara tänka om man ska intervjua honom. Ja, men det kan ju vara samma anledning att, alltså, att hon skulle vara själv. Skulle ses som läskig. Eller? Ja, man, alltså, det, det, det ligger ju också i det. är så här, han har de bara två så Nej, det tror jag. Ja, precis. Yeah. Jag tror Adam irriterade sig lite på att slutet var så öppet att han fick ge fler. Så där, men det är väl det är så boken ser ut. Ja, Pegar upp för en uppföljare. Mm. Ja, det, det, det finns väl en uppföljare mm. som kan du Eller är det en ena som är en prequel? Eller? Ja, är en, en, en prequel. När Rödrake är röd drakej. Den röd drakej är Ja, den kan vara typ 0-1 eller vad som är. Okej. Den är lite nyare. Mm. Får okay. man kolla upp. Jag vet inte om den är bra. Rö röd Jag alltså, man... är ganska svått av. Den är nog ganska dålig. Den är nog ganska dålig. Den är lite mer köttig tror jag. De, de, ah. de, de klarar inte av att hålla upp en bra stål. Ah. Nej. Vi jag har en diskussionsfråga. Är vi för gamla för skräck? Det Alltså, det, är så det är bara en diagare som har för mig... Så är ju, alltså, för mig är ju skräck skit. Alltså, jag, jag hatar skräckfilmer. Mm. En anledning till att man under sina Glory Days i tonåren såg skräckfilmer, det var ju att i hopp om att få hålla hand med en tjej. Mm. När man såg en sån där ryckefilm, liksom. Alltså, för mig är det skräck. Mm. Alltså, det är liksom där stannar det. För att jag tycker jag alltid tyckt att det har varit väldigt uppenbart, liksom, och, och onaturligt. Och då känns det svårt för mig Det kan inte riktigt bli... Påverkat på mm. samma sätt som man gör såna här film som du sa tidigare. Nej, men när man, är, var, liksom. när man var yngre blev jag blev ändå med. Jag tyckte det var obehagligt när jag var yngre. Men nu är man så magnifiktigt. Jag har hållit med kriser och glasögon att kunna ta in det, tror jag. Mm. Om det inte är riktigt jävla bra. Mm. Jag känner igen mig. Jag såg, vad heter den? The... Insidious. Mm. Du har sett det. Mm. Mm. Eh, när, när det. Det är en väldigt läskig film. Liksom, stämningsfullt i början av alla. Och sen i slutet så får man typ se monstret och så är det så här det, är, det är gjorde vad heter Eltor och ja det är det, ah, det, det. ju ja, med lovbudget liksom mm. och då var det ju ganska liksom och monstret det gjorde ju alltså det var ju löjligt att se, se när man fick se liksom, vad det var som, som var övernaturligt och sånt hade mm. man kanske blivit rädd för, men man var mindre. Ah, men man, nu, man, ju, man var, var ju mer mottaget ja. för. Man var, alltså jag kände det. Ja. Ja, jag är ju. Du är skräck. Skräck. Jag är Men det är också mycket för. Mm. Det är, jag tror du gillar skäck mycket för att du, du tänker på det på samma sätt som ni ser på den andra tonade. Det är Som jag sa, då mm. när vi såg skäck. Jo, jag sa, det, jag sa det till dig, Margrid. Nu vill bara säga det här för att ni tittar ner på dig. Och så alla så ni för mig är det var ju början när man skulle ta alltså första kontakten så att säga. Det var det var en genväg in till att liksom, bli lite mer intiman. Men jag, jag tycker där. också det för för mig är också skräckfilm det är så bara något git kun så att man ser jag det jag, jag det så, jag kommer inte ihåg. du kan inte säga kläma att jag känner mig. Nej, men jag tror det men jag, jag, jag det är, är inte så så här så men jag jag, jag jag jag kommer inte ihåg senast eller någon gång skräckfilm jag sett ju tonbuda jag försöker, det är ett, ett bra knep, så att säga, på en första dejt. Men jag tror att det, är det är ganska obvious nu när man... Ja, är nu, nu, äldre det, det är ju så, så namnat. Exakt. Men jag gillar skräck Det finns ju så jävla mycket dåliga skräckfilmer. Men när, när man väl kan sitta av en bra så jag älskar jag det. Ja, det kan ju få sant. Med. En på hundra skulle jag säga. Men jag älskar, jag, alltså jag älskar känna av att bli rädd. Liksom, och när, <kör> och när, och, och. Det, det sägs ju att under krig så knullas det som in i Bara att... <här> Att, att det är, liksom, ligger i ens gener för liksom, individens överlevnad att, mm. eller, Känner man en eh, liksom, kronisk mm. äh, rädsla mm. så, är det, så måste man föröka sig för äh, att vidare mm. Och jag tror att det faktiskt är en anledning till att skräck faktiskt funkar skitbra Så man, vi kanske är lite super ja, ja, det är så då Jag tänker jag tänker ju direkt, jag ser skräck så fan, vad fan man skulle ha haft en dörm när jag skulle ha jag... Jag... jag älskar det här, jag det att kolla på skräck med Hanke och sen. Han är någon, han kan jag det i Jag kan också uppskatta det. Om den är bra. Om det är bra. Stort dom. Ja, det här stort dom. <laughs> den här tycker mm. jag, den här är bra, Seven är bra, Eden Lake är bra, Orfen är bra. Jag... Det här är jag, bra. Den, är alla, alla. den här filmen, eller Seven, för... För skräck, i och med att alltså, den klassiska skräcksen går ut på att skrämma upp. Och ja. det upp, är ju inte upplevelsen man får om den här filmen, mm. det känns mer som att den råkar vara, vara läskig liksom. Ja. Mm. Nej, ja, men jag tycker, jag tycker att det är såna här, alltså, det leder mig gränslandet mellan trill och skräck. Jag tycker är det är det bra, det det för då handlar det ofta om psykolog. Mm. Mm. Och det är bara det jag tycker är läskigt. Det är ju typ som har jag inte man ja. tänker att det är så säkert, men där är det ofta det är lite mer, mycket mer psykosmärda det, och det är så jävla obehålligt. Mm. Ja. Men, men jag tycker liksom att ren skräck, vad har du för bra exempel på det? Screamfilmerna? Arketeatren. Men lite The Ring och dem där, jag tycker jag menar, det är <skratt> Jag tycker det är rent av dåliga filmer. Classic-hype-film, uh, vad heter den nu då? Den som är hyfsat ny när um, de har filmat alltså med en sån här kameran som Räk. de håller i handen. Vad Nej, inte Rek. Uh, den är Merge nyare. Vad uh, heter den? Jag, jag, vet jag, jag vet vilken du menar. Är den ny? uh, alltså, nyare? Ja, den nya den. Ja, fan heter ja. den. Exakt. Panoraktivet. Den var ju så sjukt härifrån. Det är kanske topp tre dåligaste film jag har sett, enligt mig. Den, var, ju så, mer, det den var så otroligt seg och ändå dålig. För, liksom, det var, för på något sätt så, antingen så ska det vara som den, en sån här film är. Började, för, för det där, Den sattes inte alls på samma sätt, liksom. man fick liksom inte lära känna någon riktigt, mm. utan det var ju bara någonting som var där. Det var inte liksom Anthony Hopkins som såg det och såg Nej, jag uh, Och så, ja, uh, nej, det är en otroligt seg och uh, uh, väldigt svårt för dem. Och när det slutade så var de något ongastudigt monster som man får se och så blir det bara hopp. Men det är det som alltså, är det alltså, men jag, vet, men jag tror jag har sagt, sagt det tidigare i FK. Jag måste, och... jag måste vara med på det, det är vännerligt. Vad Alltså mm. Va? Jag känner att det är för att jag inte vågar göra nu Ja Nej, de är inte där eller? Alltid, alltid <gör> när, när han kommer någonstans Då måste han gå och skita på oss av oss Det är ju fan, alltså <gör> Ska vi hålla oss sitt topic lite? Ja, ja, att att ja. Jag känner att jag behöver fan gå in här och betygssätta För att ha någon ja, Det där måste vi skippa bort på det <gör> ah, ja. Nej. Nej, men äh, <gör> äh, Men jag tänkte jag, jag, jag, jag, hade bara, jag skulle bara säga att som jag har sagt tidigare i filmklubben att, äh, att jag har jävligt svårt att köpa övernaturliga grejer i en verklig miljö. Mm. Typ som, alltså när det, bara, när det kommer något sånt här, alltså en skräckfilm, när det är som liksom monster i typ det här huset, jag köper inte det. Mm. Mm. Då, då vill jag att det ska vara en fantasy world Typ som och Ring, eller ringar. Ja, men alltså, det är intressant för alltså, jag, menar, jag kan inte uppskatta Safari. Safari är ju ofta fler galaxer och liknande, men det händer ju ofta saker på jorden också. Jo, men det kan jag inte på ett annat sätt. Men jag tror också, det är för att liksom det, är, det kanske är mer än om mitt sinnesstånd. För att jag ska bli rädd så vill jag känna att det känns verkligt. För att jag ska underhålla vill jag kanske inte att det ska vara riktigt också. Det är inte det, är inte det väsentliga då. Nej, jag håller, jag håller. det. det när, när kommer Sebben? 97. Ja, 97-98. Jag tror inte att Sebben hade gjorts som inte den här filmen gjorts. Jag tror att skräck och thriller-genren liksom, har mycket attacker i den här filmen. Tror ni det? Även Shining är väl lite, det är för att asså. Ja, ja. Mm. Awesome. Ah, absolut. Men ja, ja, ja, det tror jag, det tror jag också. Nej, så är det ju. är ju en, en fanbärare så att säga. Ja, verkligen. några några spännande tillfällen typ, filmen så <laughs> eh, ja jag hade lite det var ibland annat det mycket improviserat ja jag har eh. några andra exempel än. Det ja eh, ej, eh, jag... jag noterade som jag var tvungen att kolla upp efteråt för jag tyckte jag kände igen musiken Alltså, jag kände inte känd igen musiken så, men alltså tonen på musiken. Mm. Och det är samma kille som har gjort Gudfaden-musiken som har gjort ah. musiken till den här. Aha, Och jag tycker ja, jag, jag gillar ju musiksättningen i, i båda filmerna. Framförallt Gudfaden älskar ju, men jag älskar hela den filmen. Mm. Men ja, jag tycker det är bra musiksättning också, alltså den är... Den är simpel, men bra. Alltså, jag tycker den passar in bra ofta. Så det var min fun fact. Ja, nej men det... Jag kommer inte riktigt... Jag kommer inte på någonting nu, men det... Bland annat så Buffalo Bill... Han, han insisterade på att, han, att de skulle ta med det är han som kommer på det, alltså skådespelaren, när han dansar gör. För Han tyckte att det var viktigt för att få en, ett bättre grepp om hur karaktären är. När dansar? Men han dansar i spegeln. Fucking Ja, Ja, just fuck Det har det han improviserat. Det var liksom, tyckte han var jätteviktigt, så det kände han faktiskt med. Sen så vann den ju många Oscarsfilmer. Anthony Hopkins vann ju bästa i Europa. Big Fire. Ja. ja. Den var den bästa film, bästa, ja, bästa film, bästa... alltså Female och Maine. Ja, ah, just det. Mm. Så, så det är bara en... Dökboet och en annan film jag inte ett avlass som som mm. som ja, jag hade i gymnasiet. Ja, jag vet jag kan kolla. Dökboet är fantastiskt förr, men äm, ja, så jag tänker de det de, de, de är klassiskt, här, men det är inte så spännande men att de, de liksom spenderar mycket tid med med liksom serie mördare. sant? Innan för att lära förkänna förtjäna ja. Plus att novellen, ni vet, vet ni vem Ted Bundy var? Ja. En av de kännaste serimörerna någonsin. Nu har ni har film på Fredrikavsnittet när den här killen som öppnar dörren och polisen och har typ huvuden i kylen och som är så här svinkylen men som just åker dit. Känner man ja. igen den när han Ja, syns. Mm. Äh, men i alla fall, han, han, är, han är klassisk. Han är, Ted Bundy glider, det är ännu större piloten. Han var så här... Jättesnygg och jättesmart och karismatisk Men helt sju i så Och i alla fall, det är skitsamma. Han, han satte och han var ju fast Men han hjälpte ju fedsen att fånga andra serier mm. yes, ja, Så det är, det är lite bas det är baserat på det Så det är ganska häftigt mm. uh, It happened one night uh, Och Jökboet uh, Var uh, alltså de två som också fått uh, En big five Ja just det men jag har li lite små eh, roliga. Vad Bland annat, att han han säger ju eh, blinka om inte noll gånger så det fall väldigt, väldigt, väldigt få gånger i filmen Anthony Hopkins. Mm. Äh, och han är bara med 16 minuter i hela filmen. Oj. Ja det men det är mycket särskilt. Men om det han känns, sig. <laughs> ja ja ja är ja ja och att han äh, satt sådana spår på så alltså på vårt, äh, screen -tag. Mm. Mm. Ja, verkligen precis. Det är andra, kommer ihåg ser någon. Alltså han får han får pris för bästa hur drar på 16 minuter mm. Mm. Jag menar 16 minuter i två timmars film. Det är fan bra jobb. Du har jobbat lyfte på Det är ju säkert mer än vad man tror att det. är. Ja, 16 minuter är mycket alltså jag menar det är som du ser på en fotbollsmatch och så ja kär vi av bollen i Totalt två minuter på 90 minuter Om man tycker att man har målen jämtligt mm. Men lite så alltså. Men gör du fast då? Garanterat Mer Screentime Gud mm. Hon är bra Hon var fan Jag tycker var riktigt bra Ja hon var riktigt bra Jag har inte sett henne i så himla mycket Hon, mm. Hi. Nej, hon är Hej Hon är med i Den här nya Elysium Hon sett ah, ja. Då är hon ju den här tjejen Jag tycker också att hon var Det var en musiken hon blev så riktigt Det var inte jättedålig Nej, jag skulle vilja att kunna vara urvård. Nej, det här är väl hans kändaste roll, Anton? antar det. Mm. Med tanke på så. Alltså. Och Anton också, han blandade ju något så jävligt. Fan, han, jävla ja, fan, så. han var ju med i Thor, liksom. Ja. Och han är med i mycket, Ach, han är i Ja, nära. han spelar ju Odomen. Jaha... Han är med i de här Wolfman och... Han, han, är, han spelar även Elefantmannen, har han sett den filmen? Nej. Har han mm. sett mm. Här. Den ser så bra. Ja. Ska vi knyta ihop den här stängen då? Ja, mm. Vi, mm. Äh, När landet lyssnar får alltså 3,2 så... 3,8. 3,8? Ja. Mm. Åh mm. oh, för fan. Eh, då hamnar den på en andra plats, eller tar den högst upp eh, Högsta polisen okay. Ja, det ja, var roligt. Eh, kul <laughs> för mig att jag Äntligen har fått se den här. Jag har tänkt på det länge. Ja, jag tycker eh, den ja, Nej, Nej här? precis. Och, eh, då återstår bara eh, för Nils att berätta vilken film man han tänkt sig att, att få den ska få se ganska Uh, ska säga en fransk film oh. uh, Blå den varmaste färgen men han har något namn egentligen Rillaheim mm. ja dålig koll på exakt alltså, jag, det, jag fick inte rekommenderad dem på lärare så att det var bra jag har inte sett det själv ja uh, uh. vad spännande den är den är rätt ny jag tror den fick några priser på kandidatvård och så vidare men ja uh. mm. uh, så alltså, det är mitt, mitt val blue, blue is the warmest yeah. color tror jag när det på engelska mm. men ja vi skriver ut i gruppen uh, så exakt så det är valet Yes, blå är den varmaste färgen. färgen. Ja. Blir då nästa vecka film. Och då ses vi igen om exakt en vecka. Hej då! Hej Hej!